Просто навпроти Донецького міжнародного аеропорту. В травні, як таких бойових дій, не було. Примітка йдеться винятково про місто Донецьк, оскільки протягом травня 2014-го на території Донецької та Луганської областей спалахували сутички між українськими військами та проросійськи налаштованими сепаратистами. 13 травня близько 30 терористів із засідки на околицях села Октябрьське обстріляли колону 95-ї окремої аеромобільної бригади Збройних сил України, внаслідок чого загинуло 6 десантників, 9 дістали поранення, один військовий помер під час транспортування до шпиталю. 22 травня поблизу міста Волноваха Донецької області бойовиками ДНР було обстрільно із засідки розташування української 51-ї механізованої бригади, що призвело до загибелі 17 та поранення 32 українських військовослужбовців. Протягом квітня-травня не вщухали боїв захоплених терористами Слав'янську та Краматорську. Усе почалося 26 травня, коли з'явилися чеченці. 26 травня о 5 ранку кілька десятка кадирівців захопили новий термінал. Примітка Рамзан Кадиров, 76 року народження, президент Чечні із 2007 року, тривалий час очолював Службу безпеки Чеченського президента брав участь в операціях із ліквідації чеченських сепаратистів, майстер спорту з боксу, син Ахмада Кадирова, колишнього муфтія Чечні, котрий 1996 року зрадив національно-визвольний чеченський рух і перейшов на бік Російських Федеральних Сил. Ахмад Кадиров. Загинув 2004 го в результаті замаху. Рамзан Кадиров відомий своїми пропутінськими, мілітаристськими, а також антиукраїнськими і антирузинськими заявами. Після зради Кадирова старшого всіх проросійських чеченських бойовиків називають кадирівцями о 13 годині прилетів наш штурмовик суд 25 здається, і відпрацював Нурсами. При цьому нас ніхто не попереджував. Абсолютна секретність. Повідомили про наліт за три хвилини до початку. І ще сім чи вісім вертольотів зайшли. Примітка. Нурс – некеровані ракетні снаряди. От 26-го якраз і почалось активне протистояння. Цього ж дня до лісу, що біля зенітно-ракетного полку, де ми стояли, з аеропорту набігло дуже багато чеченців. Відтоді зеленки нас постійно накривали з мінометів, гранатометів, пострілювали снайпери. Аеропорт захоплювали чеченці? Однозначно. На виході з лісу, що біля аеропорту ми часто ловили зеків. ДНРівці засилали до аеропорту людей, переважно зеків, тобто раніше засуджених, принаймні нам таки траплялися, завданням яких було закопувати трупи просто в лісі і збирати зброю. На всіх відібраних у зеків зразках стрілецької зброї магазини перемотані зеленою клейкою стрічкою. Ізоляційна стрічка зеленого кольору на магазинах – це характерна ознака чеченських найменців, кадирівців. Закопано їх там дуже багато. Не менше, ніж сотні. Може більше. Може набагато більше. Примітка слова полковника, в якого я брав інтерв'ю, слугують підтвердженням офіційних даних, оприлюднених РНБО із 43 терористів, поранених і взятих у полон 26 травня 2014 року в ході антитерористичної операції в Донецьку, тільки вісім були громадянами України, донеччанами, решта іноземці, зокрема родом із Чечні, Дагестану та Москви. За місяць 29 червня. Ми виходили через аеропорт на обдівку, і я пригадую, наскільки сильний стояв трупний сморід у новому терміналі. Мене тоді надзвичайно вразила фантазмагорична картина «12 ночі». Наполовину розбитий новий термінал, сучасна будівля із скла та бетону, підсвічений з усіх боків, переливається огнях. І все це під канонаду мінометних і гарматних залпів приправлено запахом трупних газів. За вашими підрахунками, скільки чеченських найманців було знищено під час першого бою за Донецький аеропорт? Трупи вивозили камазами. Наші дозволяли ви вивозити, не перешкоджали. Чому їх не зупинили подібні втрати? Невже Кадирівців спонукає воювати з українцями виняткове бажання заробити гроші? Гроші. Лише гроші. Їдуть за скаженними грошима. І місцеві також. На сьогодні, мабуть, чи не єдиний спосіб заробити гроші в ДНР чи ЛНР – це стати ополченцем і піти на війну. Незважаючи на перші невдачі, зрадництво серед вищих військових чинів і співробітників СБУ, підступні напади із засідок і появу бойовиків значної кількості сучасної бронетехніки та реактивних систем залпового вогню «Град», українські війська поступово відтіснили терористів. 13 червня 2014 року від терористів звільнено місто Маріуполь. 5 липня російсько-терористичні війська покинули Слав'янськ і Краматорськ, а 6 липня – місто Артемівськ. 18 липня сили АТО взяли під контроль південно-східну частину міста Луганськ. 21 липня відчутно звужено кільце навколо Горлівки та Донецька. 23 липня від бойовиків очищено населені пункти Карлівка, Нетайлеве та Первомайськ. 26 липня повністю звільнено Лисичанськ. Українські війська вступили до Горлівки. 29 липня –